Lúkasar Guðspjall, nítjándi kafli Jésús kom til Jericho og gekk gegnum borgina, en þar var maður er sakkeðus hétt. Hann var yfir tolleimtum maður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jésús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því að hann var lítill veksti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatrið til að sjá Jésú, en leið hann slá þar hjá. Og er Jésús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann. Sakkeus, flýttir ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók að móti honum glaður. Þeir er sáu þetta, letu allir illa við og sögðu. Hann þiggur bóð hjá ber sindugum manni. En Sakkeus neri sér til drottins og sagði við hann. Drottin, Helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef honum ferfalt aftur. Ég svo sagði þá við hann. Í dag hefur hjálpbræði hlottnast húsi þessu, enda er þú líka niðví Abrahams. Því að mannssonurinn er komin að leita hennu týnda og frelsa það. Ég svo sagði þeim sem hefðu hlýtt á hann aðra dæmisögu því að hann var í nánd við Jérúsalem og þeir ætliðu að Guðs ríki myndi þegar byrtast. Hann sagði Maður nokkur tíinborinn fór í fjarlægt land til þess að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði tíu þjóna sína, seldi þeim í hendur tíu pund og sagði við þá Verslið með þetta þanga til ég kem En landar hans hötuðu hann og gerðu sendimann á eftir honum til að segja Við viljum ekki að þessi maður verði konungur yfir okkur. Nú kom hann aftur og hafði tekið konungdóm. Þá let hann kalla fyrir sig þjóna þá er hann hafði selt fyrir í hendur til þess að vita hvað hver hefði grætt. Hinn fyrsti kom og sagði Herra, pundið hefur ávaxtast um tíupundt. Konungur sagði við hann, gott þú góði þjótt, þú varst trúr í mjög litlu og því skaltu ráða fyrir tíu borgum. Annar kom og sagði, pund þitt herra hefur gefið af sér 5 pund. Hann sagði eins við hann, þú skalt og vera yfir 5 borgum. En kom einn og sagði, herra, hér er pund þitt. Ég hef haft það gemt í dúki því að ég var hættur við þig en þú ert maður strangur og tekur það út sem þú lagðir ekki inn og uppsker það sem þú sáðir ekki. Konungur segir við hann Illi þjótt, eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég er maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppsker það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki fjömitt í banka? Þá hefði ég fengið það með vöxtum er ég kom heim. Og konungur sagði við þá er hjá voru. Takið af honum pundið og fáið þeim sem hefur tíupundin. En þeir sagði við hann. Herra, hann hefur tíupund. Konungur svaraði. Ég segi ykkur. Hverjum sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. En færið hingað þessa óvinni mína sem vildu ekki að ég er því konungur yfir sér og höggvið þá frammi fyrir mér. Þá er Jésús hafði þetta mælt, kjælt hann á undan áfram upp til Jérusalem. Þegar hann nálgæðist betfake og betaníu við olíufjallið sem svo er nefnt, sendi hann tvo lærisveina sína og mælti. Farið í þorpi hér framundan. Þegar þið komið þangað, munu þið finna fóla bundin sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Ef einhver spyr ykkur, hvers vegna leysið þið hann? Þá svarið svo, drottin þarf hans við. Þeir sem sendir voru, fóru og fundu allt vera eins og Jésús hafi sagt þeim. Og er þeir leysið fólan, sögðu eigundur hans við þá, hvers vegna leysið þið fólan? Þeir svöruðu Drottin þarf hans við og fóru síðan meðan til Jésu. Þeir lögðu klæði sín á fólann og settu Jésu á bak. En þar sem hann fór breyttu menn klæði sín á veginn. Þegar Jésús var að koma þar að sem farið er ofan af olíufjallinu hóf allur flokkur lærisveina hans að lofa guð. Fagnandi hári röstu fyrir öll þau kraftaverk er þeir höfðu séð og segja Blessaður sé konungurinn sem kemur í nafni drottins, friður á heimni og dýrð í hæstum hæðum. Nokkrir fariseyjar í mannfjöldanum sögðu við hann. Meistari, harta þú á lærisveina þína. Hann svaraði, ég segi ykkur ef þeir þegja munu steinarnir hrópa. Og er Jésús kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði, Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir. En nú er það hulið sjónum þínum. Þegar þeir dagar munu koma yfir þig að óvinnir þínir munu gera virki um þig, setjast um þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn tíma. Þá gekk hann inn í helgidómin og tók að reka út þá er voru að selja og mælti við þá. Ritað er, hús mitt á að vera bæna en þér hafið gert það að ræningja bæli. Daglega var hann að kenna í helgidóminum en æðstuprestarnir og fræðimennir, svo og fyrir menn þjóðarinnar, leituðust við að ráða hann af dögum en fundu eigi hvað gera skildi því að allt fólkið vildi ákaft hlýða á hann.